Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. As-salatu was-salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun dhe lloja falendrojm, me vërtetë ndihmë dhe falë kërkojm. Me sadavatat dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam bi familjes e shoqot dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në fund të kësaj bote. Falënderojmë za në takimin e kaluar, kemi marr zëkrim që duhet thënë kërtë hymë në Gjami. Dhe kemi mërë disa prej mësimeve të slatë dalin nga ja përmbajtja dhekret që e bënd të i dërguar e Alehi Sarratusën kërënë të Gjami. Dukë e pasë për asyrëse edhe dalin nga Gjamija e përmban nga të të njëtën përmbajtja duhet ka lejë sëtë në në një dhekret tjetër i cëllë e ka të bëjë posa të fute minë gjemi. Nga se kemi thënë se kur hën gjemi është taj e lutja ku kërkën brojtja nga zotë gjëllëvala që prej të ruhen prej shjerët të shëjtanit dhe pasë që, që rahmetit, të rëgën salavat një pejgamberin sallëm kërkën qëllat qëllat të hafë dhu të rahmetit dhështërët dalëja nga gjemi ka gatit njëtën përmbatja ku kërkën duke të rëgës salavat një pejgamberin sallëm kërkën Inshallah ta mbroj nga sherrri i shejtanit. E pas sot futet në xhami, dje apo por që do të thotë e prart xhamit dhe takohet me të asht dëgjimin e ezanit. Dhe pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem më ka mësuar se edhe gjatë dëgjimit të ezanit ka hapësirë të mjaftueshme në çdo refran të e zanit në gjithdo fjallët e zanit ka hapësir që të përmendë në Zotë Gjellewale. Dhe pa dushim se kjo është një mundësie madhe përbesimtarin që tjetë pjesmarës në shpërlimin e zanit. Thirje e zanit ka shpërlim të madhe të ndrërdozëm. Një nërë ato që janë të përmendë në hadithet përgamberit a.s. a.s. është se a i e zonin, që e fërët e zanin pësodë që të arrimë zëri ti dhe të ndëgjën njëri apo gjën apo dëgjohet larg dhe so që përfshin zëri ti gurë, bimë e qëka të qoftë gjithë dëtë tjënë dëshmitar për te ditë në gjykimit dhe dëtë dëshmojnë për vebër e ditë mirë dhe i kështë për të shumë punë e madhe në gjithë ashtë në pegameri sasë në ditë ndëgjën mojëzini dhe duke thënë është hëdu en la ilaha illallah dhe të shëdhoj unë Muhamediur Resulullah, sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mes është i sinqertë kjo që po e thot, padyshim se ka shkëtuar, ka hyrë në xhenet. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për muezinin që e thotë ezanin se e ka shpërlimin e të gjithë atyre që falën, që falën në bash të ezanit tia, thotë. Kur është tin xhamia e ezanit, kaj xhamata që falën xhamin Ose dhe tjetë në përshpije që kanë më falë përshka këse e kanë një e zanën e ti se ka hykuha, kejt e kanë sevapin e namazët të tyren, dhe së kjo e mërë sevapin e të gjithve, po ua mëngu aty në sevapin, e mërë sevapin sa i ka qenë shkaktar që, që të rëgojnë njerëzve se ka hykuha e namazët. Ndhe i ka shpilion të madhë, dhe thash hadit e tjera që flasin për shpërlimin e tjeres e e zanët. Por e zanës nuk unë me e thirë gjithë njerëzit. Ose është njëri caktu vëm që e thirë e zanën. Po adhe me kondë, me rëndë mu bo, së të bja në rëndë njërë njëtë për kam e zanën, nga gjemati shumë që është. E ne tje që nuk thirë e zanë, qëfar të vëjmë ne? Ka thënë përgambini, sallatë vë sallem, të thëtë aj që, thëtë pasë më e zinit, ashtu si kur thotë më e zinit e ka shpurrimi në ti. Dhe këto është e që neve në interesant. Nëse ne i përmbami dhikri të saktuar, që në kam su për i gamberi sallallahu sallam, që të atëhim me gjatire se e zanet, atër patërshme kemi një mundësi që të përfitojmë nga mirësia dhe nga bujaria Allah gjithë në vala, që të ne eftë shpurrimi në e pëllot. Pa jam unguar muezinit se vapin e tijam. Se preket e zanet, Djetarët e kam përkrufizuar e zanin se është lejmrim për hyrjet kohës. A nëj përmes e zanit lejmrohet se ka hi kohë e namaz saktuar. Por kjo përkrufizim të ndërlëtër është përkrufizim juridik. Në fikë kështu të djetarët e përkrufizuj. Të dhëtë e zanin është me lejmrohet se ka hi kohë e namazit. Mirë po në stekën e përgjith shumë. Ezan është diqka shumë më tepër, ezan është diqka shumë më thellë, se tje ja thjesht një lejmrim për gjyri e të kua së namazit. Nga se, për të lejmru se përhin kua e namazit, ka pasë mështë si të bëhet në formë të drëshme, ka pasë mështë si të bëhet në formë të drëshme, që njerët kështë me kuptu se ka i kuha e namazit. Mirë për përmbajtë ja ezan tje për kuptu, se në ezan ka shumë më tepër kupt dhe më sfida se të jetë sikur që si asnjëherë nuk lajmërim se po ju kuanojmë. Prandaj e zonë thyret pesë herë ditë dhe përvoja e ati, ati të kumtuar botërisht, dhe të kumtuar publikisht dhe me zë të ngritur pesë herë ditje, patyshim se e ka një e ka një madhësi të madhe, e ka një rëndësie të madhe që sinohet për mua saj. Prandaj të lejmruat pësë hëndit në mëngjes e pasën ndreg e pasën dite e në brëmje e natën njitha kuatën e mazit të lejmruat se Allah është më i madhi pa të shumë se kjo është shumë e madha në kjo është shumë rëndësishmë dhe dhe kjo është për të lejmru një shmërin e Allah gjellë dhe gjellë një hu për të lejmru se vendin nga ku për dalin në të fjanë është vendi ku adhurohet vetëm Allahu i dhe nuk adhurohet askush tjetër. Është kështu më radhë. Prandaj të ndërlozo edhe namazi, duke qenë një nga ibadetet më të mëdha në Islam, lajmërohet për të me ezan. Nuk duhet për shembull kjo me Ramazan. Nuk lajmërohemi në Ramazan, do të thotë për hyrje të Ramazanit me ezan as në Kurxha. Lemë romin bosu datas ka ard, informoi njerëzit, por ju më informoni posaçëm, ju më thinit posaçëm. I ftonin kur e bëjmë, është e zonë ja akşam, jo zonë i ftorit. As i si futet, në kohë i futet posaçëm për Ramazan, as tëmrin posaçëm. As për zeçat, shko atje çdo njeriu i apo zeçat në vetin. Kur kush nuk e din kur e ka konë zeçat kë ninjer ose ai njerë. Vet kur ka për vetën. Ne ran vjat ja apo zeçati kur përmbushet vjeti hënor gjithë kërëdinë se ku një vjen ku e zë qatit edhe për hajjj nuk ka lemrim të pasachem ka datë saktuar kalendarike që në basë dhe dje se erdë hajjj i po asë një ibadet në islam do të tëtë nuk e ka kësilaj krejtimi si kurse namazit dhe kjo në basë të namazit që e ka dhe rënsi që e ka pa dushim se e merë rënsin edhe edhe ndërruzë, e Zotit. Tek dietatë e arshëm të ndërorëve të sahabëve të pejgamberit, të thonë me dërit të zonit ka pasën si të madhe. Prandaj edhe kur ka ardhur Abdullah ibn Ummi Mektumi, radiyallahu ta'al anhu, ka qenë i vërbët dhe ka pasë nevojë të ketë për të cilës më orën xhamit. Ka pasë një pas për të cilës për vend xhamit. S'ka pa, veçanisht natën në namazet e sabahut e takshamit e qetës dhe ka orë me kërku lejët e këpigamberi sasodem që më u falë në shtëpër. Për shka këse, po ka problem me gjithë për cjallës. E ka, ka leju për shka këpigamberi sasodem më u falë të shpija. E ka leju për shka këtë situatës dhe arësyës. E kur është njësë me dojnë, a bëllaj bëllimu me këtër për për për dërës, e ka thirë pëgamberi sasodem. I ka thonë, hëllë tes në unë e njënë thyrjen, e zonënë njënën, këdhëm po, konë fe e gjithë idhen, atër përgjegjë, apëton, përgjegjë, nëse nuk është thjeshtë thyrje, për është përgjegjësi, që nuk e lejën në besimtonin tjetë indiferent, përbalë gjithësë e thyrje a i rënë largë, përndaj ka, ka atërin fillim Allahu akbar, do të pëthërret dikush dhe përna përkujtan, se oju që po më ndëg do gjithatë ti braktesë se për ju është tashmë nuk ka Allah, wala, më të madh në aziz se Allah xhallah xend leva. S'ka diçka më transmetë në prua as kurse Allah xhallah xend leva. Dhe kë publikisht po kallzohet, kush ka mundsi për shkakun njëri i cili është ndoshta i shtrim në rrugë ose është ndoshta uh, duke pushuar se çka do të qoftë atë duke var dhe ndëgjon Allahu akbar, çdo kush po i thotë dijë se Allah është më i madhi, ndërsa ai praktikisht po e dëshmon në fund të thënë sepahar që shikam me të moda se Allah gjatë lavdora. Pushimi i tij ose puna aty do të çka të çoftë trop. Normalisht, kjo bëhet kjo kur një komundince përpara zonës ku ndëgjuhet ndëgju pa pa zmadhuar zërit, ka qenë zë i thjeshtë njeriu, ndonëse është, është ndëgju në një rreth normal që njerëzit kanë mundësi të u përgjigjen. Sado që zona mund të mëdhijë shumë larg, ndonëse njeriu ka problem me ardh çdo përgjigje. Aspekti i trajtimit juridik Shembas të kuqe ka obligimë u përgjë, kuqe ka kjo shtim tjetëm, kjo shtima jonë kjo. Për për fles në aspekt të rëndësis dhe në aspekt të përgjësisit si kemi përbal e zanit. A një për të pejtëparu më të në kapas të meslimamit mire të cilët e kanë koncideruar punë me vlerë që njeri u të i përgjit e zanit. Të. të i përgjit praktikisht të ecë në dretim të kësajtirje. Pandaj pe gëmbëri sa osëm kur është afruar me një vend po të vërtetuar sa aivan është me musliman apo nuk komo musliman si e ka vërtetuar në bosht e zonës nëse kanë dëgjuar zonë kanë këtu pashka musliman nëse dëgjua kanë dëgjuar zonë kanë këtu nuk pashka musliman andaj sa osht e këndshme dhe sa osht çetuse do thos sa osht vallahi Prejhje, a çish kafton prehi besimtarë në turik kuran e zonave atë mund të dihet kat në smiri kur thoshte për vënë kushtiet e zonave s'ndajoj të kër kërkon kër? e kur kthesh kër në vendin ton dhe ndejnë doku doko thirr zonin në këtë xhami në xhami e den vlerë në, në vendin ku je ndërsinë asoj ku je ka se e zoni është një këndellje dhe është thirrje që tregon se cëllosh për katsi dhe ngjyrimi ati i atij vendi atë andaj do kush thirë është një thirrje që nën kupton Allah hy një kuna namazin. Po, juridikisht e ka këtëratim, por praktikisht, dhe realisht e ka një kuptim shumë më të të të të të të shumë, dhe shumë të gjira. Për daje dhe, dhe ndoshta, uh, ngacmimi i, i, i ezanit përbesimtarët është i rronë. Dhe ngacmimi i ezanit përbesimtarët është të iqka që, realisht nuk prej këthjesht tonë në zërit, por prej këthjesht tër atë konfirmim, dhe tër atë përmbaqë që ka e Në vetë në ti Për këtë arshirë dhe pejga mersam E ka zhidh mu e zinë në posaqem Jo gjithë kënë me thirë e zanin Nga se duhet që për me zërit e ti Një dhe të abënd të këndë shumë dëgjimin e zanit Se ka thirë e zanin e bubekri kur Se se ka po zonin për e zanin Ukonë maj devanshme, ukonë maj miri Kërë të shka tjetër Por e zan ka thirë bilalli Pse? Se ka po zërit më të në Bukur da ka posën, zona e Kapos do të ishte shumë më të fuqishëm. Dhe dhe është përhandë thirrëti në përgjatë të anëve të qytetit. Andaj pegam arsye që kushtojmë anë për mbrojtjes, i ka kushtojmë anë kohës, m'ani ka kushtojmë anë dhe kush ka me atë zonën. Gjitha këtu për të kuptuar se sa është një më mësi e zonën. Prandaj nuk duhet na thjesht me me trajtuë e zonën si një zë që po dëgjohet, edhe pokazon se si jini vëlla vaktë. Jo. Por që, si kurse kemi se si këta abdesi Në kështif një larje rutine Por është një përkujtim i vazhdu shumë ditor Për disat gjëra kuptime madhore Që i kanë vetë në vetë në zanë A i ka kuptime dënaja Kuptime të fjallës Allahu Akbar Në kemi tretu në një legjerat Këtu bashme juve fjallin Allahu Akbar Sa shtë rëndësishme Gjashtë herë thuët në zanë këtë fjallin Një një hëve, gjashtë herë thuët Katër fillim dhe dynë për mbyllia. Andaj, për ndaj ka përbojnë më mësura Gjasht her dikusht me sa so ka fuqin nga zëri ti Publikisht Ua përkuton njëzën se o burra O gra, o njërz O besimtare, besimtare O gjithë që po më të gjeni Nuk kam më të madhë se Allahu Nuk kam më në të rizim se Allahu Andaj, Për ndaj për emena Në në luar Gjasht herë gjatë njëzani Pes her ditje që i bje Tridhët her gjatë ditës Subhanallah 30 herë të terzë ditës, gjatë 24 orëve, i thuat njerëzve, "Allahu është më i madh." Dhe përmendon dikush, "Asnjëherë nuk përgjigj praktikisht 30 thirrjeve." E qujësh praktikë të thirrjes së Zotit gjatë ditës. Por ona dikush në armeton, do të thëshë, "Kam pasur e harram dhe më u krija pun." Amba 30 herë dikush më ton dëtitje. 30 herë më ton dikush, "Allahu është më i madh." Nuk ka madhësia Allahu për ty. Dhe gjithë të këtë në thyrjeve ajnë i u përgjigjë me neglizirën dhe mbeli, ku është besimi, ku është dëvesuria, ku është prijesia, ku është morali, dhe turpi para Allah gjithë dhe u ala. Rezali është, me të verëtet, një thyrje që e në gjallë në dërgjegjën dhe përgjegjësit në brenda besimtarit, ja kujtojnë këto kuptime më dështora, se Allah është në i madhi. Pas kësaj, rikonfirmim i vazhdushum se Allah është më i madhi. Dhe ajo është i vetëmi që mërëtan të dhërot, është hadu en la ilaha illa Allah. Ajo është i vetëmi që mërëtan të dhërot, dhe është hadu enne Muhammed rrësullullah, rruga që në ndjekëm, atë që ne në dëgjëmë si duhet të jetojme dhe ku duhet të gjindëme dhe qëfar duhet të bëjmë, është Muhammed rrësullullah. Në kërstjesë këna besu përgambër i Allah, po këna besu së është përgambër i Allah për t'ju për Pastaj hayya 'ala s-sala. Eya namaz. Eya namaz. Siri e vazhdueshme ti përgjigjesh. Nëse je nga ata që se Allah i konfirmosu Allahu me i mabudhi. Nëse je nga ata që të konfirmuo dhe ke deklaruar se nuk meriton të adurohet me të askush posa Allahut. Nëse je nga ata që ke deklaruar dhe ke konfirmuar se Muhamedi është legjuri i Allahut, atëherë dëshmoja praktikisht e janë xhamii. Për e namazet. Këse namazet është përgjigja konkret dhe praktike se ti, ke besu dhejt në në në gjithë në u anë. Ke besu dhejt. Për këtë arsyve dhe, nuk kanë pas mundësi për para mështimantën në mirë me qenë indiferent për balëthiris namazet, edhe ku kanë të në rratëstrin nga smundja, ma dhe në moment të vdekjes. Ka pas ras në kuër e përgjambërësëm, ka qenjë një rratë përgjamisë, E kanë ka dëgjuar zonën ka kërkuan për krah me kopë me pronë sa hopë. Për shkak se nuk ka mundësi kaç in development ait zë të zonë. Po thretë e zonë ti për rysu fund. Thonë se spotir ti osa osat siksimë ra. Ka hyya ala sala. Eja namaz. Do soj hyya ala al-falah. Na përkthem hyya lel falah, eja nishpatim. Nuk ka kash përkthem iftaft eja nishpatim. Falah junarabe ka dy kuptime rëndësishme. Pelah i thunë gjuhë në robe, do thotë arritje se gjithë të mire që e synon, edhe shpëtimin dhe largimin nga gjithë e keqë që kërstan në të rëzikën. Do thotë gjitha të mirat që të i shpeson me i arrit, dhe të gjitha rëzike që të i synon me i evitu, e kiti fjolla hajale të Pelah. Përndaj përthuat me ezan, eja të dhani, për gjithë gjukësa i tirje, Gjasin kët përgjigje kur mund si për ty me arrit gjithë fatmirëtinë më të mundshme. Ne të mbrojmë nga çdo e keq që mundshme. Prop mos soj dua al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Për kujtim, mos harropa fillim, Allahu është më i madhi. Lë praktes. Ngrihu për vellu. Ja për mundin përgjigjo. La ilaha illa Allah. Gjase, nuk ka diçka që meriton për kushtim dhe për është më e rëndësishme për ty se Allahu xhallahu, nga sa ajo është i vetmi që më do të, të adhuroj. Dhe veç këtu më kjo kjo është një kalim shpejt shpejt. i shpejtë në biezonin, shumë i shpejt. A çdo fjon tek, çdo fjon zon më kërkon meditim, shërim m'të mam, lidhje e pastaj fjonoz veti për mbajtje, gjitha këtu është më e rëndësishme. Për këtë arsye të ndërroza ezani është shpalla e të Zotit. Ezani është shpalla e të Zotit. E zani nuk është formulim njërëzorë, se ka formulu Bilali, as filani. Në një, jo. Zote Gjellelu ha kamësuar, muslimane, që fa do të me thonë kërë ata? Lejmërojnë për namazën. Pa nduke pas, pausish, dhe tëtë përmbajtën, ka që mabësuar të e zanin, ka që në nësishme. Nuk ka mundësi me edru armiku i Zotit. Shëjtani ikë, si të nijet fjallat për Allahu Akbar, ikë në rëthit madhe, madhjër shonë zëra, që mështë të ndëgjenë dhirën e zanjët, ikë, dherën e larkësi ku në kënjet e zanjë më avën. Në kam mundësi me i përbalu kësë i tiri nga se e gëdetë, e më poshtë, e zanjë e më poshtë në gjithë dhe shëjtanë, e lërgëm, dhe që në kuptanë, e afran qëdhe besimtarët dhe, dhe vatshënë. Nëse e lërgëm shëjtanën e këndë të, asht, të ashtë, e afran njërë një një dhe besimtarët. Andë i për do të kemi një një qendër do të thotë shumë më më korrekt, më më më më përkushtim, më më me meditim, jo thjeshtës. Dhe nganjëherë ndodhen edhe dëbardhaxistë, tirozoni, edhe realisht ai vazhdon të mohoj vetë, vazhdon ku është ku është mbashtia, ku është mbidhërimi i Allahut xhëlloh në këtë zonë. Mos tanzi për shkolimin që arrin që po e humb shkolimin. A kjo është po për do të siprim më mal? për shkak të mohobit e për shkak të kujdesit çfarë fjalë tjetra me hub gjithë këtë meshi dhe me e nënçmu gjithë këtë kuptim dhe këtë përbajtje Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe vesopraditëve të tij ku mësohemi se çfarë duhet të themi kur thirrët e zon Faq mozi ni Allahu akbar Allahu akbar ne themi sikurse ka thonë mozi ni Allahu akbar Allahu akbar ايثط رب الله اكبر الله اكبر لاثيمه الله اكبر الله اكبر كذكر انكش الله نضمن كثير تزوني ايث اشهد ان لا اله الا الله لاثيمه اشهد ان لا اله الا الله ايتصريد نرب باس يثيمت نيته اشهد ان لا اله الا الله ايث أشهد, اشهد ان محمد رسول الله لاثيمه اشهد ان محمد رسول الله Konfirmim pas konfirmimin Prap aja përserit Dhe prap në pasi përserit Për njëten Kërë thot Haja ala salah Aja thot eja namaz E qëfar themin e këto Peygamberi se nuk ka thon Këto thot La haula wa la kuwata illa billa Nëse E ti mësu që kërët la haula wa la kuwata illa billa Aja thot eja Lëvizd nga vani Mbledh fëqijit dhe përgjigjot, apo? E ti thush, s'ka mund si me lëvizëne, asë në mbledh fëqijit pas me Zotin Gjellë Vuala, shiko që farë kombinimi mre këllushum, aj po të hajde, të përshpone po vi, por Allah umë dihmovë se në sënë lëvizit përdihme në Allah Gjellë Vuala. Kjo është komunikim hatashën i madhë, dhe dhe, dhe komplet, i kompletu mes Moezirit edhe besimtore që po përgjigjit dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Nuk ka, ai ana mos pozoni mi fortë shnoshun po mi. Jo valla. Nuk ka as kë pun me shnet, as me forcë. Sa i shnosh ja është i fortë, ja është apo që valla i ka thënë, dashur me 10 kilometra mund të marr nga xhamia se ka problem, zgjën valla. Sa është me forcë as me shnet. Sa njerëz i vjetër e ismut, po vjen xhami. Po soi të thyë është i së ndosh, ata zgjan. Sa është njerëz i vjetër Por nuk e pengan moshe ma në gjami E, e sa është iri e jashtë Por tesh, nuk e mativan moshe ma në gjami Se është kjo pun me moshe E me forcë, as me pare As me fukar e lëkë Kjo është me Ku ti jafë allahu fuqin edhe sukses E allahu as ku si i bën për dërzi Kus e kërkan këtë? Nga si tipa e kërkan këtë dim të allahu gjallewala Që me leviz nga vendi me ndih me nëzot gjallewala Me në u bartë nga vendi ku jetë Në vendin gjamis me Amin Allah Jalla wala. Edhe, edhe, këtë këtë, hajjal al-fela, këtë fërthu, na haunah na kuat e ilha billah. Njëjtë, pasaj më gjithëtë Allahu Akbar, Allahu Akbar, të e përsejtë, njëjtëm Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dhe, thotë më gjithëni, La ilaha illa Allah, të thua La ilaha illa Allah, edhe pasaj vërëdhime doanë pasë e zonit, që është temë tjetër, për këtu përfëndu e zonit, ka thënë për Gamberin sasin kush thot atë çfarë thot Muezinit po ata këtë dëgjuat e nin Muezinit dhe i përgjigjet të haret jannat e kokëvon hën jannat der për jannat veç pa kujdes veglja subhanallahu pra ai ta kosh ashtu thjesht ne po vallai karriera shejtani çiqs na na na na na, na, na mastran me hub mundsinë se opat loja te shpia ban mohabbat Tua në Gjemi, bënë mabajt e zani pëthirë po Bënë mabajt bolë, përse të e zani vëllafë Në Gjemi mrena, thirë e zani bëhet mabajt Përse nëse tishka ato u thonë Nuk ka më të shenë dhe më të rëndësishme Do thotë, në asë një rëthanë Kur thirë e zani, se me ngujë zani Ska më mabajt, ska më kurgjë Gjdoj qëndër prejtë Andaj edhe E prejtë e zani besutuarë E kurhinë Gjemi, nëse ka Djetarë kanë përkru që edhe ato dyre qatë të gjamis me i shtyj pak që mësë me hupë se va për i e zonët. E lemon për njëka tjetër, nëse namazin në e shtyj në file, e shtyj në namazin vëlletar, për shkak se me në zonë e zonët, ja, për shkak tjetër duhet me hupë e zonët. E kujtës, e kom pak, edhe ajo jo me që përsidja, për sëpala pak me një përjetim, sikur se kemë të, të, si të, si të zonët tek abdesi, jo me që t Ndalën ndapoz Allahu Akbar. A, a jamuna që një ditën tim është Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ta përkujton shadetin, është Allahu ila Allah. Ta përkujton, ta përkujton ndihmën e Allahut, përkrahin Allahut, shpëtimin. Këti përkujton, është sa se më dallon meditimin e vetë ditë se, çështja mëne për botën e xhalmë. Si është puna jam për botën e kuptimeve? Ai, gjithaqoftë shikos çfarë përgatitje mbarështore para se të mufta mos. A dojë e përsilit në zonën. Nga jona doktor do të ndodhë në ndodhcë bashkë me u në qytet zonën e soxhamiria, sikur thash ndodhet me me me do të thotë zbatuar zonën të ndodhu në soxhamiria. Cilën përsip kanë thënë dietart e përsil, ato at xhamijë që ka më afërti. Që xhamia që është më së afërti, që përfrohet më e, e përsil atë. Që xhamia. Po do mi përsil kë xhamijat Just the first thing does in his statements, then my father fell back, then till the last one would assume in my words, that's true, but even in Light a voice, those things there should be not because of the work of law what I wanted it, because only when you don't have one right to do the well the correct parts that is the best ones in your own world, in your ownhist crafting what I wanted to say but I wanted that why. The other differences are the different things. But my question is o zokush forën e xhamin e madhës së tij. Prandaj edhe përfshirë zona sa xhamie, edhe përfshirë momendën e xhamie është shumë raltë. Dhe rregullat janë shumë që direktor i ka përmendë për zonën, ne padyshim që nuk është trajtimi i on ai që ka të bëjë me aspektin juridik të këtë zonë, për ka të bëjë me dhikrin që duhet të thënë besimtarët gjatë lëvizjes të zonës, ne që padyshim fiton me kët se hap të madh, është mundësi me marr ato se hapet e muzeunit është mundësi me pregadit vetën tënde për namazë, është mundësi me i thënë disa konfirmime madhështore njëtën tënde gjatë ditës, e kështu më radhë nga gjitha ato që një një njëri në qofë se i kështu me mëri këti e zani. Dhe për këtë, si kërë qështu po e kam fillëm dhe pojëmbaraj, pegamberi s.s. nga kam të mësuar që mështë nëmbetimi indiferent tëftë përbollë njëthirë të këti. Por t'i përgjigjemi me ngërëhtësi, t'i përgjigjemi me përgjigje me, me dëvërtet si i të akën me sëmëtarit. Edhe praktike duke lëbizë në drejtim të thyrjes, por duke komunikuar bashkë me thyrjen duke thënë aqë e thëtë me zini përveç të fjallët, heja ala sëla, edhe heja ala të fëla, ku kësuna ka thonë përgjendër sëmë me thonë, la haula u la kuete illa billa, andë e kushë thotë këtë, i falen më katët, e mërë së ta fundi me diës xhenetit, sikur çesikut vetë kanë bërë sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj është një lutje madhe, e një madhe, që kjo se lutja të mbe, dhe ka një shpresim shumë të madh dhe ka një përmbajtje të madhe e lutje, e që inshallah do të trajtojmë në takimin e ardhshëm, çfarë duhet të në pas e zonit. Por kjo është çfarë duhet të themi kur e dëgjojmë ezanin. Allahu xhallahu alahu bëf nga ata të zot i parë i zonit dhe i përmbahen përmbajtjes së zonit. Dhe Allah në përkëta që njësër thiren, me të vërdit, me zërin e besimet për të futë në mështiren në Allahet dhe shkullimin Allah e ti. Më kaqë kërëfën tërësër të allahë shkullimin dhe të akim nashën, Asëllë Allah ma na muhammedinu ala alih, asëllë nadhë sëllë nadhë sëllë nadhë.